Вона горить вечірньою зарею В майову ніч в степу. Стоїш ти і дивишся на неї, І одірвать очей не можеш. Уже останній коник степовий затих, І вітер ліг на луках спати, А ти стоїш і дивишся на небо, І одірвать очей не можеш. Уже прийшла до тебе втома, і як пташок думки накрила, А ти все дивишся на небо, І одірвати очей не можеш».